Reflex 110. Cartea Claudiana. Autor, George Țărnea. E prea puțin ce pot mărturisi dacă ai fugi și nu te-aș mai găsi, dar ca să afli totul nu e greu. Ascultă-mă cu sufletul, mereu, lăsându-mă să cred că nu mai vrei. Și te desprinzi cumva din ochii mei Și ai să înțelegi cât frig s-ar întâmpla Dacă ai fugi și nu te-aș mai afla Lectură: Maia Martin